A Befalazott Kripta Egy gondolat hajszolt, erőltetett iramban, napokon, heteken át. Csak annyi időt engedve világtól elzárt, bámész népű tanyákon, Hogy egyem és igyam valamit. El kell a környékről. Szalmakazlakban erdő árkának avarágyán roskattam le rövid pihenőre, De amint talpra tudtam állni, tovább bűzött a félelem vak, Mégis annyira ravasz ösztöne. Leronyolódtam. Arcomat árkossá, koromnál jóval öregebbé nyújtotta a szörnyű élmény, amelyet, mint eleven sebet, érinteni sem mertem bensőmben. Mivel külsőm már semmiben sem különbözött a koldosokétól, kéregetni kezdtem az országúton és falukban. A vásárra vagy lakodalomra érkeztem valahol, verses köszöntőt faragtam, jövendőt mondtam szerelmes fiataloknak. Pénz gyűlt lassan a mellemre rejtett zacskóba a szelence mellé, amelyet gyilkossággal, lelki üdvösségem árán szereztem. Minden lépésnél vad örömmel, rémült borzadással testemen éreztem érintését. Éjszaka könnyű nyomással mellemre nehezedett, és kábult, zavaros álmokat okozott. De ahhoz, hogy erejét kipróbáljam, még nem voltam elég biztonságban. Ahhoz négy fal, Zárt ajtó védelmét és magányát kellett megszereznem. Ez az alkalom régensburgban következett el, Ahol fetrengő koldusból újra emberré születtem. A város elrejtette átváltozásomat, senki sem ismert, Rondjaimat nyugodtan felcserélhettem rendes ruhával, Pénzemből arra is futotta, hogy külön szobát béreljek magamnak egy fogadóban. Végre egyedül voltam vele. A csöndes, megvasalt ajtajú, gerendás szobában, amelynek rozsdás, círádás fejű kulcsát kétszer is megfordítottam a csikorgózárban. Az ablakot köpenyemmel gondosan elfüggönyöztem. Az asztalra, amelyet fehér damaszterítővel takartam le, két vastag, drága gyertyát állítottam. Állapotom leginkább részegséghez hasonlított. Hangos, betegvidámság lármázott bennem, s alatta homályos szorongás lappangott. Ideg pályámon érthetetlen remegések utaztak át, és táncot vertek ki verejtékes hideg ujjammal az asztallapján. A két gyertya között, az asztalon, ott fény lett az öklömnyi arany szelence. Egy ezüst, egy arany és egy vaskorona díszítette, alattuk latin felírás. Kurzó Kompletto Vigyázva felnyitottam a tetejét. Jáspisból kirakott oroszlán fej csillant a fényben. Ezt a tökéletes munkát különös módon a tető alsó részén rejtette el az ötvös. A szelencében ugyanilyen mélyvörös vörös, drágakő fényű fel. Ez a szín és ragyogás olyan elragadtatással tört rám, hogy sírnom kellett különben nem bírtam volna el a feszítő egzaltációt. Az odakészített korsó borból megtöltöttem egy kehet, aztán néhány csipetnyit beleszortam a színültig telt szelence tartalmából. A világos hígbor sötét vérszínűvé, és nekem úgy tűnt vakítóan fénylővé változott. Gondosan megvártam, míg a por maradéktalanul feloldódott, fapálcikával felkavartam, aztán ajkamhoz emeltem a kejhet. Könnyen, hűvösen siklott letorkomon az Isten étal. Izgató, kívánatos illata betöltötte orromat. Édeskés, balzsamos íze kielégíthetetlen szomjúságot gyújtott bennem. A kejhet újra színültig töltöttem, beleszórtam a porból, felkevertem, és ittam mohón, lázasan, mámorosan. Olyan kábultság vett erőt rajtam, hogy a kehely a padlóra esett elernyett ujjaim közül. Csörrenését csak egészen messziről hallottam már. Vad zúgáson, zűrzavaron keresztül. A hűs, könnyű ital, sűrű, súlyos, folyékony tűzzé változott testemben. Mart feszített, de a fájdalom még a kiszakadó hang megkönnyebbülésében sem tudott feloldódni bennem. Bénán tehetetlenül elszörnyedve tűrtem ezt a kibírhatón jutott fokozódást, amelynek nyomása alatt törékeny emberi szervezet régen szétpattant volna, mint egy vékony falú üvegedény. A belső feszültség folyton szélesedő kresszendó sugarához egyre újabb hangok, áramlások, színek és formák szegődtek, mintha a legvadabb boszorkányai közepébe sodróttam volna. Kín és vágy sikolyok. Vészes fémkongás, sírás, drágár, forró sürgetés hangjai erősödtek fülemben. Szememelőtt előtt csillogói domok, fekette foszlányszerű, vonagló mértani ábrák úsztak el, érthetetlen, vészt sejtető jelképekként. Aztán fénypontok izzottak fel, vadforgással felém rohantak, tűzgolyókká növekedtek, és az arcom szoros közelében pattantak szét dobhártyarepesztő sivítással. Mikor azt hittem, már nem jöhet újabb változat e farsang tombolásában, akkor kígyóztak elő a színörvények, amelyek tébolyult rángásokkal kavarogtak körül, szörnyarcukat minden villanásban változtatva, a szerint melyiket akartam éppen megrögzíteni, Félig állati, félig emberi arcok voltak, egy beteg torzításában és keresztezésében. Rendes, hatalmas elefántbőrrel borított, tojásdat tönkön, kisebb és nagyobb szájak nyíltak, csámcsoktak, vonaglottak. Egy másik arcszerű, kocsonyás tömeg tátongó szemüregeiből kígyók síkos testelengettelő, elő, fejük helyén lidércfényű, merev szemek lobogtak. Egy büffett, fekete nyúl szájából Óriási agyarak meredtek ki, Szeme hájogos, véres lében úszott. Kutyák vaskos, hajlott madárcsőrrel, Madarak tekergő elefántormánnyal, De nevér füllel. Majom, amelynek két pofazacskója, Két súlyos bimbós, kövér női csüngött le. Ábrándos szemű, íveltajkú asszonyarcok, Orruk helyén ágaskodó fallosszal, Hájas, széles, halhúsú férfi arc, amely szeme helyett mindkét nem szerveit képviselte. Polip, amelynek csápjai rózsás, ködrös csecsemő kezekben végződtek, és a kezek között éhes, gonosz, eszelős ember arc ki. És ezek az arcok nevettek. Senki, aki nem hallotta, elképzelni sem tudja, a nevetés milyen ajjas, milyen dermesztő és pusztító lehet. A fűsegetítő zűrzavar fölé hirtelen tomboló erejű vihar vadállat mormogása emelkedett. Őrjöngő, perzelő szélroham rontott a dolgokra, és vonagló szörnytesteket, testeket, ordító, átkozódó szájakat, összekapaszkodó végtagokat, egymásba fonódó csápokat, kocsonyás anyagtöredékeket, színpászmákat, ábrákat, hangokat söpört széljel, dobált vagy sodort magával. A forró szélőrvény engem is rángatott, Tépett, szívott befelé. E forróság, ez az infernális erő, Fájdalmat, rémületet És kéjes vágyódást keltett bennem. Az örvény kavargó, sötétöle, csábított. Önpusztítás, vak beleveszés Öngyilkos gyönyöre jajdult fel bennem, Valahányszor átrohant rajtam Piszkos tajtékjával A mesztelen vihar. De újra és újra felbukkantam, Kiemelkedtem belőle. Karóhoz kötözött állatként rántott vissza A test súlyos cövekje. Megmaradtam, De láttam és éreztem, Mint tetsz halott, Aki befalazott kriptában ébred életre. Rosár figyelmeztetésének Akkor üresnek tűnő szavai Borzasztó tartalommal teltek meg. Nem sírban ébredtem -e fel az örök életre, Mélyen, mélyen, bent a földben nyílt kilátó szemem, a legaljasabb ösztönök, az elmúlás és rothadás alvilágában, amelyhez fokozatomnál fogva tartoztam, amelynek tehetetlen alatvalója voltam. Transzcendens törvények mély tengerébe ugrottam, veszélyes próbatételek közé, anélkül, hogy lényemet kormányozni tudtam volna benne, anélkül, hogy ismertem volna a tévutakat, szörnyű buktatókat jelző ábrák jelentését. Féltem. Minden elbírható emberi érzésnél féktelenebb bűretektem, és ezt az érzést képtelen voltam megszüntetni magamban. Nem volt szervem, nem volt ismeretem hozzá. Félj, mondta Rosár, neked még van mitől félned. Most megértettem ezt is. Megértettem, hogy odavaló vagyok, a kegyelemből megvakított, gyönge pillanat lények közé, akiknek hitványállaga anyamében óvott embrióhoz hasonlóan tehetetlen és fejletlen még az önálló életre. Megtagadtam a fejlődést, amely szellemi szerveket fejleszthetett volna ki bennem fokozatosan a nagy átváltozáshoz. Kiléptem a rendből, a szükségszerűség medréből, amely egyetemes sodrással tereli, csiszolja, szenvedteti, de védi is alattvalóit az időben, és betörtem egy másik létformába, minden felkészültség nélkül. Testem erőssé, természetellenes módon ellenálló képessé vált, törhetetlen üvegkoporsóhoz hasonlóvá, amelyben egy elpusztulni, de szabadulni sem tudó, feleszmélt tetszhalott törjöngött félelmében. Két világ fekélyes koldusa lettem egyszerre, mindkettőben boldogtalan és otthontalan, mindkettőben üldözött, bűnös megszállott itt, és sújtalan, tudatlan puhány amott. Életem ettől az időtől kezdve ilyen réveteg lázálomban folytatódott. A fizikai események csak halvány kísértetei voltak a természet feletti világ borzalmas valóságának. Álom nem pihentetett meg. Magány, társaság, menekülő futás nem védett a dolgok megszüntethetetlen jelenlététől. Különösképpen ez a halandó test teherbírásán túlfokozott feszültség nem tört ki egy emberek előtt is megnyilvánuló téboly tüneteiben. Agyam képessé vált arra, hogy a félelem legmélyebb poklában is gondolkozzék, elviseljen, óvatosságra és önuralomra kényszerítsen mások előtt. Külsőleg megmaradt ugyan a fiatal, izmos, szálfa termetű fickó, aki egykor telt húsú asszonyokat ölelgetett a Szebalduszban. Arc kifejezésem azonban annyira dultá vált, szemem oly riadt tétovasággal került -e az emberek pillantását, hogy voltak, akik megérezték lényemben a pokolként bőzét. Öreg asszonyok felém nyújtott két védekeztek tekintetem rontása ellen, és gyerekek riadtan elfutottak a közelemből. Nem volt maradásom sehol. Faluról-falura, városról-városra vándoroltam, és az emberek jótékonyságából éltem, igen szűkösen, mert sehol sem keltettem rokon vagy bizalmat. Alamizsnát is csak azért adtak, hogy minél előbb eltűnjek házuk tájáról. A szorongásban, nyomasztó rossz érzésekben, amelyeket keltettem, beteges, komor örömöm telt lassanként. Ez volt egyetlen hatalmam és elégtételem. Féltem, de másokat rémítgettem, és ezzel anélkül, hogy észrevettem volna, hasonlóvá lettem a szörnyekhez, amelyek körülrajzottak, s amelyek éppen olyan tehetetlen nyomorultak voltak, mint én. Koldultam, éheztem, áztam, sokszor szabadban dideregtem éjszaka, mellemen a szelencével, Amelyel megszerezhettem volna a föld legnagyobb gazdagságát és minden gyönyörét, de semmi vágyat nem éreztem rá. Érdektelen, szürke kép volt előttem, félelmem, bűntudatom heveny lázrohamain túl, az egész világ.